А як проминула браму і виїхала на монастирський шлях, то зняла хмару білої куряви, що довго клубочилася в «Даруй, вельможна панна, мені теж пора», – мовив найда до дівчини і на прощання шанабливо уклонився. А його привелебній мості коня, – звернулася Дарина, – до одного з челядників, що стояв ще кологанку. «Насило сідлало», – відповів стайничий, – «огир майже не виїжджений, тільки цей і був дома. А то шестирик пішов під свято владику, не знаю, як ченцеві сісти на нього. Давайте, мені не первина, за воїста відповів найда, і щоки йому спалахнули полум'ям. Два челядники ледве могли втримати за гнуздечку гарного, але шаленого коня. Він хропів, поводив у гніві кривавими очима, мотав головою і ставав на дибки та так високо, що, здавалось, ось ось перекинеться навзнак. Земля грудками летіла з-під його копит, а піна звудила. «Добрий кінь!» – блиснув очі Манайда, – сміливо підійшов до огиря. «Будь обережний!» – скрикнула Дарина. «Не турбуйся, пана, усміхнувся чернець, і, скориставшись миттю, коли кінь став на передні ноги, блискавично вхопив повід і скочив на коня. Сторопівши і злякавшись, огир заіржав і кинувся спершу в один бік, а потім у другий хвицаючи задніми ногами, стаючи на дибки, щоб скинути з спини ненависного вершника, але найда сидів у сідлі, наче приріс, і так врешті здушив ногами коня, що той одразу відчув, що цього супротивника не здолати, і після кількох стрибків помчав покірно вперед. «От так лицар, бачили? Такого змія приборкав. Хути, аж душ не стало!» «Козак! На весь світ козак!» весело загомоніли старці, а один з них, що ходив на дерев'янці, навіть вигукнув. «От кого б за гетьмана нам!» Вешник зник з очей. розійшлася по роботах челядь, старці пішли по свої торби в хату, а Дарина все нерухомо стояла, втупивши очі в туманну далечінь, і почувала, як холод самотності підкрадався до її серця. Коли минула перша хвилина заціпеніння, яке охопило всіх після смерті священника, Петро підійшов до Сари шепнув їй на ухо. «Ходім, боритися не можна, вони можуть побачити, що тебе нема, тоді всім нам кінець». Сара, не кажучи й слова, пішла за Петром. Тихо вийшли вони в двір і мовчки спустилися до берега річки. Була вже пізня ніч, Глибоко в височині сапфірового неба стояв у повній сріблистий місяць. І ясне сяйбо його, здавалося, лилось широкими потоками на сонну землю і спускалося тремтливими сріблистими доріжками таємничу глибину нерухомо застиглої річки. Петро і Сара йшли мовчки, пригнічені враженням від сцени, свідками якої допіру були. Нарешті вони повернули в леваду, що прилягала до берега річки – «Слухай, Саро, – заговорив Петро, стискуючи руку дівчини в своїй руці, – чи пам'ятаєш ти все те, про що ми говорили тобі?» «Пам'ятаю, Петре, – відповіла вона тихо. Пам'ятай же, перед усім, як повернеться додому, прократися свою кімнату, так обережно, щоб тебе ніхто не побачив, а потім не дай помітити ні батькові, ні іншим, що ти чула щось із їхньої розмови. Голокорчми вашої повсякчас вартуватиме хтось. Я або Пріся чи хтось інший. І ось коли твій батько почне рихтуватися до від'їзду, ти тої ж хвилини вивіз білу хуску на своєму вікні. Якщо ж батько надумає щось інше, ще гірше, то повісь на вікно червону хуску, тоді вже я знатиму, що робити. Крик пугача буде тобі знаком, що я вже в заходів. Ой, Петре, страшно мені, боязко прошепотіла Сара, тулячись до нього. У самого душа завмирає, похмуро промовив Петро. Ех, коли б це був не твій батько, то за одну хвилину я заспокою би і тебе, і всіх. Сара вхопилася за плечі парубка і втупила в нього свої величезні очі, які ще дужче розширилися від страху. Ні, ні, будь спокійна, як домовились, так і буде зроблено. Велика небезпека в тому ділі, що ми задумали. Боронь Боже не пощастить, тоді геть усе село загине. Заради тільки тебе, Сара, на це я зважився. А якщо вже зважився, то знай, слова свого не зламаю. Петре, чим я віддячу тобі? прошепотіла Сара.